Ha arribat el moment de fer la nostra particular lectura filosòfica de l'actualitat i, com sempre, ho fem amb en Bernat de Déu. Bona tarda, Bernat. Molt bona tarda. Moltes ganes d'escoltar, a veure què dius. Aviam. Avui parlem, arran, ja ho sabeu, de la nominadíssima pel·lícula de Bayona, La societat de la neu, avui parlem de Supervivència. Ja ho sabeu que la pel·lícula de José Antonio Bayona narra la història real del que les persones podem arribar a fer per sobreviure. Amb en Bernat avui volem reflexionar sobre això, la supervivència, perquè la societat de la neu ha tornat a posar en solfa aquest tema fonamental per la ciència i també per la filosofia occidental, concretament els condicionants morals que hem d'assumir per sobreviure. Uf! Mm -hmm. Avui, callo i escolto. Sí, sí, més que si és bo sobreviure o si per nosaltres sobreviure és una pulsió, que això és una realitat bastant incontestable sí? i, per tant, no caldria que jo vingués mm -hmm. fins aquí per dir-vos res, el problema és sempre què hem de fer Ara. per tal de sobreviure i, sobretot, quins límits estem disposats a creuar per tal de sobreviure. Abans de, de, de posar-nos-hi, jo vull fer un gran elogi d'aquesta pel·lícula i, de fet, em sembla una gran injustícia que els seus guionistes, entre els a quals hi ha algun cognom eh, català, no hagi estat eh, nominada a l'Òscar, perquè penso que el Bayona ha fet una visió molt contemporània de la supervivència, amb algun gir respecte a algunes històries que s'han fet, començant pel propi llibre en el qual es basa la pel·lícula, i l'anterior la pel·lícula que es va fer l'any 1993, si no recordo moltament, del Frank Marshall, aquella que es deia Life, Vivent, em sembla Vivent, que la van, la, van traduir, la van traduir. Jo crec que el Bayona planteja una pel·lícula molt interessant... En primer lloc, perquè la supervivència, si l'heu vista, i us ho recomano, a banda de que el displei cinematogràfic del Bayón és extraordinari, eh? podria dirigir qualsevol superproducció i anki a la perfecció, però la supervivència no és gens heroica en aquesta pel·lícula. I a mi això em sembla un, una, una, un punt molt important. Mm -hmm. De fet, és una pel·lícula que... Clar, quan es va estrenar la pel·li del Frank Marshall, estem parlant dels anys 90 els referents dels anys 90 eren el self-made man, és a dir el tio que mm, ja anava bé que per, per sobreviure fes coses potser discutibles era l'època d'allò que en deien jóvenes però sobradamente preparados que deien eh? el, el chico de la pel·lícula Per tant sí. era d'un cert optimisme individualista i, i jo crec que el, el twist del Bayón és molt interessant perquè ell parla de la supervivència en un moment en el qual més o menys, tots hem admès que per tal de tirar endavant, per dir-ho molt cruament, com passa la pel·lícula, tard o d'hora ens haurem de menjar el nostre company. I on també eh, descriu molt bé una natura que ens és molt hostil, és una pel·li molt interessant en termes postpandèmics. pandèmics uh, jo crec que s'ha de llegir en termes de, de comunitats molt tancades, mm. on la supervivència implica necessàriament uh, a vegades l'aniquilació de l'altre de fet una de les coses que a mi m'ha interessat més de la pel·lícula, i per això és molt just la nominació crec que li han fet el maquillatge si no recordo sí. malament